Jad zavelo to fika ya ilahi lahu zadul qalil muflisun bisidq ya ati wala allah gospodaru svetova inaka salavat i salam na poslanika muhammeda sallallahu alayhi wa azatim assalamu aleikum poštovani slušatelji i slušateljke Ante man jasbi alida Ja Allah Allah Studio Dehar Ja Allah Ja Allah Tema koju ćemo pokušati, inša Allah, predstaviti nosi naslov Emanet kod muslimana A gost koji će o tome govoriti je uvaženi ših Hafiz Mohamed Porča. Molimo uzvišenog da pomogne našu vjeru islam i one koji se trude da objasni ljudima ovu svetu vjeru. Naša posljedna doba je hvala Allahu gospodaru svjetova.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 Pala i zahvala uzlušenom Allahu tabarake wa ta'ala i salavati selam na njegovog rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem njegovu učasnu porodicu čestite ashabe i sve njegove sljedbenike dosudnjega dana Allahove blagodat da možemo govoriti o njegove subhanahu teala ta'ala vjeri tako da je na nama jedan veliki emanet da to prenesemo i da to prihvatimo I da po tome radimo i da druge u to pozivamo i da to branimo i da nastojimo to da uzdignemo među ljudima kako bi Allahova riječ došla do svih i kako ljudi na sudnjem danu ne bi imali opravdanja da kažu ma dža'ena min bešir i uvela nefir nije nam došao niko ko nam donijeti upozorenje, ko nas upozoriti ko nam donijeti radosne vijesti i ko nas upominuti dakle ovo je podsjećanje svima nama na emanet ove Allahove ženu blagodati a to je blagodat ovoga znanja zatim blagodat imana i vjerovanja kako njegovog poznavanja tako i rada po njemu i tako njegovog premošenja noćašnja naša tema je malo čudna. Zbog toga što govorimo o nečemu što je vrlo jasno i o nečemu što je prirodno. Da prirodnije ne može biti. Ali u ovakvom vremenu ništa se i ničemu se nije čuditi pa tako mi o tome da govorimo o emanetu kod muslimana. Jer u osnovi Emanet se povezuje sa muslimanima i sa mu'minima. Samim tim što riječ Emanet vodi isti kornijem od riječi mu'min. A to su tri harfa u arabskom jeziku. Elif, to je E. Zatim, Min i Min. Emine. Od toga je mu'min onaj koji vjeruje onaj koji ima povjerenja i emaneta onaj koji je prihvatio na sebe emanet to ima povjerenja u Allaha, جنه, Allah rekao koji vjeruje Allahu i radi po profesima ove miri i od toga je mu'min i zato emanet to je mu'mina pa zbog toga je i mu'min mu'minom i među ostalom što se drži emanet i zato se ne može odvojiti kao što se ne može odvojiti islam od muslimana i muslimani od islami Ali, danas to treba posebno naglasiti. Pa kažemo, islam i muslimani. Ali bi trebalo da je jedinstveno, kad te kaže islam, to takvi su muslimani, ne mogu biti drugačiji. I kad se kaže muslimani, to je islam takav. Doći im kada se mnogo toga promijenilo i izmješalo, treba i to da se pojasni. Tako i naša ova tema, o kojoj neče zgovarimo, emanet kod zvonina. Dakle, nešto što je sasvim normalno i prirodno, ali treba nam, ali nedostaje nam toga emaneta. Dakle, govorimo o emanetu. Emanet u širijem svome, svome značaju jezičkom, znači povjerenje. Znači sigurnost. Znači bezdjednost. Da si u pogledu nekoga čovjeka siguran da ti neće nikako zlo učiniti, Pa je taj čovjek od emaneta da si od toga čovjeka siguran i u tog čovjeka siguran kada mu nešto pomjeriš da će on to izvršiti da gledeš mu neki emanet pa on to uradi ne treba više o tome da misliš kad si mu povjerio taj emanet kao da si završio posao od toga je isto tako kada mu nešto povjeriš kao tajnu nešto od emaneta znaš sigurno da bi prije sebi štetu nanio, nego svojom bratu muslimanu. Emanet, podpuni emanet. Od toga je, dakle, uzjeta riječ. Emanet od riječi emen. Bezbjednost, sigurnost, pa je istoga sve kasnije proiz proizašlo kao što je mu'min, onaj koji ima, koji je siguran kod Allaha, jer on uzvišen je nazvan el-mu'min. Onaj od koga su ljudi sigurni da im zunom neće učiti. Dakle, koji je potpuni pravednih, el-mu'min, to je ime Allaha Čerlešano. I iz toga je sve Dakle, emanet je uzeta, kao je riječ koja je uzeta iz korijena i osnove povjerenja, sigurnosti, bezbjednosti i tako dalje. U šarijackom značenju, emanet to je obaveza. To je obaveza bilo koje vrste koju je čovjek dužan da izvrši. To je taj emanet. Tijeli se na dvije vrste. Emanet u pogledu stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala i emanet u pogledu ljudi. U pogledu Allahovih djelašanohu stvorenja. To su dva emaneta. Prvi i najveći emanet jeste u pogledu stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala. Ono čime nas je zadužio uzvišenostvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvojstvoj يو توغا الكوراني ايت سوره الاحزاب اللي يوزيشني الله تبارك وتعالى كاج ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال ميسما представили ميسما понудили امانه على السماوات والارض والجبال نبسيما زملي إبليننا Čvrstijim i jakim Allahovim stvorenjima. U fizičkom smislu. Semavacar, Kur'an ne kaže za nebesa, iznad nas smo sazdali sedam tjostokih, jakih i, i čvrstij. I planine smo učvrstili da su stuvovi ove zemlje koja prizakom svoga kredanja se ne trese, učvršćuje ti stuvovi u čvršnu zemlju, sama zemlja u tim čvrstima Allahovim stvarima al u fizičkom smislu, materijalom Allah je ponudio taj emanet koji je emanet, o kom se emanet uradi to je ovaj upravo emanet jere i badeta i pokornosti Allah sve ovo se pokorava u zmišenom Allahom i nevjernici se pokoravaju u materijalnom smislu kako što su u granicama Allahovih zakona onda gdje moraju tu se i pokoravaju Kada ushišeni je rekao nebjesima iz zemlje idite ja tvoljan au kerha po korintese mimo milistilo khala ta ateina ta'in franklinsu je govorili dolazimo se fa'in pokorno ih znaju ako neće milo moći silom Kako su to nebesa i zemlja? Kako su to oni progovorili? Isto tako, kao što je uzvišen je Allah dao da ovaj komad mjeca, praktično rečeno u tvojim usnima progovori. Komad mjeca. Kao što će dat na tijametskom danu sve živo da progovori. I mrtvo. I kamen, i drvo, i sve će progovori. Čak i ova tvoja koža. Da, svjedo, da svjedoči tebi ili pratim tebi. Odgovorili su, pokoravamo se milom, dolazimo odmah, hitamo. Odazivamo ti se Allahom. I kad vidi se Allahom odazivaju u tom fizičkom smislu što moraju biti u Allahovim granicama da bi ostali u, u, u Allahovim granicama koje je odredio da bi živio i ostao. Moraju se hraniti, moraju čuvati svoje zdravlje i tako dalje. Ali ima druga vrsta pokornosti. A ta vrsta to je manetove vjere. Pokornosti Allahu, tabarake wa ta'ala I to je taj ibadet Pa su odbile Allah uzvišan im je ponijedio ovaj emanet Onaj prvi, to jeste Pokornost U opštim Allahovim zakonima To su prihvatili odmah I to mora Jer im je i rekao milom ili silom Ali u pogledu Allahove vjeri dao im je mogućnost Izabirte, hoćete li uzeti aj? Hoćete li vi ponijeti ovaj emanet Fe ebejne enja hmilneha. Fa su odbilele ga ponesu. Nebesa, zemlja, plamine. Va ešfakne minha i pobojale se toga emaneta. Kolika je velčina toga emaneta? Va hanele hel insan. A ponio ga je insan. Ponio ga je čovjek. Innehu kane valumen Čehula. On je koji je valumen koji puno nepravdučini. Džehula koji puno ne, ne zna Nedalica velika Ko? Jeli je svaki? Nije svaki Nego onaj koji ne ispuni taj emanet Onda je on s jedne strane Neznanca u pogledu znanja U pogledu poznavanja Allahove Vjere Allahovi propisa I žulimčar jer kako ne bi bio Zulimčar kad ne zna. I to su dvije velike bolesti Bolest neznanja i bolest Rada po tome neznanju Dakle rada po nepoznavaju Allahovih propisa s jedne strane neznanje, s druge strane zulom, ko činit ko to radi, ko je takat ona ko ne ispunit, taj emanet ko je emanet, emanet sviere pokornosti Allahu tabareke ta kako spominje l'aufi u tafsiru od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuna kažete da je uzvišeni Allah ponudio ovaj emanet Adamu alaihi sala pod šartom jedni Koji je taj šarti, koji je taj uslov? Pa je Adam a.s. prihvatio to. Koji je taj uslov pod kojim je uzvišen je Allah dao taj emanet njemu? To je uslov da ako budeš šinio dobro, bićeš ćeš nagrađen. A ako budeš griješio, ako budeš šinio zlo, bićeš ćeš kažnjen. Pa ga da je Adam a.s. taj emanet prihvatio i ponio. Islamska ulema u pogledu ovoga emaneta spominje više značenja pa kažu emanet to su obaveze i to zastupa skupina uleme kao što je Hasan i Basri kao što je Sarid ibn i i drugi dok imamo drugih koji kažu to je ta'a, to je pokornost Allahu djel lešanu, a to je isto i obaveze i pokornost Allahu djel lešanu jer ko je dao te obaveze, to je dao uzvišenje Allah te barake wa ta'ala Veli da je to vjera, obaveze i odredbe. U ovom je slučaju, ulišeni Allah nam spominje veliku odgovornost za ovaj emanet. Emanet je dijeli u šarijatskom smislu na dvije vrzbe. Emanet prema Allahu Đel-Lashanovu i emanet prema ljudima. Što se tiče emaneta prema Allahu Zabarakeva Ta'ala, to su sve obaveze. I to su svi propisi Koje je uzvišeni stvoritelj Allah objavio I propisao da ljudi po radi I to je taj emanet U prvom, na prvom mjestu To je Znanje I to je ilo Jer se ne može vjerovati I ne može se poznavati I raditi po ovoj vjeri Kako treba bez znanja I zato Posebno mjesto znanje ima u islamu samim tim što je uslov za prihvaćanje šehadeta. Šehada kad postaješ muslima uslov je znanje. Illa men šehidu bil hakki wa Oni koji svedoče istinu, la ilahe illallah Muhammedur rasulullah, znaju čini. Dakle, ne radi do samo reči, reč, formalno, već treba poznavati njeno značenje i i raditi po tome. Dakle, to se traži. Prva objava znamo da je bila tika, zatim ova vjera, zna se i poznato je da se uzima po propisima, a ne po nahođenju. I zato da ne znam kako, kakav lijep nije čovjek ima, ako ne radi po propisima ove vjere, to dijelo mu nije privađeno. Jer su tri uslova za prihvatanje dobrih dijela kod Allah, da, da onaj koji ga radi da je musliman, zatim da ima čistnijet i treće da radi to dobro djelo po propisima ove vjere dakle da to, no, to dobro djelo nije nije uveo u vjeru kao novotariju zatim iman zatim vjerovanje koje se nadovezuje na ovo znanje jer se ne može vjerovati ispravno po neznanju i to je jedan isto tako veliki, veliki emanet ove vjere zatim emanet namaza ono da, zašto će čovjek prvo biti pita pitan na, prvo biti pita na sudnjim danu i ako on bude namaz valjao, vaja će sva ostala djela emanet zekijata da li je čovjek izdvajao zekijat na vrijeme, onoliko koliko je potrebno, jer to su sa Allahovi Allahovi hakovi, zatim emanet posta da li je izvršavao taj propis onako kako treba u svoje vrijeme, zatim emanet hađa, zatim Svi ostali emaneti koje je užlišeni Allah, tabaraka vata'ala, propisao kao obaveze čovjekove prema Allahu, tabaraka vata'ala. U svim vrstama ibaneta i u svemu što je vezano za Allahu, subhanahu vata'ala, vjeru. S druge strane, imamo emanete prema ljudima. I to je druga vrsta emaneta. Koji su to emaneti koji je čovjek preuzima kod ljudi. Na prvom mjestu sve vrste ugovora. I sve čine se čovjek obavezao. U ljudskim odnosima. I to na prvom mjestu spominjem upravo zbog toga što mnogi o lahko drže ga da Što mnogi lahko daju Riječ i obećanje i ugovor, ali kada dođe da se izvrši taj ugovor, ne vidi da je to neka obaveza. A to mu postaje obaveza vjerskog karaktera. Da izvrši taj ugovor i to mu učini grijeh s druge strane ako ga li izvrši. Jer uzvišenja Allah kaže, za ugovor će se biti pitano. Dakle, direktor ćete Allah tabaraka vata'ala pitati da li si taj ugovor ispunio. Bilo koji vrste taj ugovor bio. Bio to ugovor kupoprodajni. Među ljudima. Bio to vračni ugovor. Bio to ugovor posluživanje. Ostanjanje nekog emaneta kod nekoga. Za svako to će biti se pitano kod Allah tabaraka vata'ala. Zatim, od emaneta prema ljudima, imamo pažnju prema roditeljima. Odma što dolazi za obaveza prema Allahu Tebareke Vata'ala. Zatim, čuvanje rodbinskih veza i međusobno potpomaganje na vjerskim principima onih koji se drže Allahu Tebareke Vata'ala vjere i u dunjalučkim poslaima koliko je čovjek u mogućnosti. Dakle, održavanje rodbinskih veza. Zatim, emanet među ljudima vraćanja dugova one koji su preuzeli materijalne, dugove neke emanet njegovog vraćanja jer imamo onih koji lako se zadružuju i kada nisu potrebni a teško vraćaju i na taj način takvi u stvari krše ovaj, ovaj emanet zatim emanet bilo kakvih hatkova, bilo kakvih prava i obaveza među ljudima davanja riječi ako se nekom ne dao riječ to te već obalizalo. i zato među ljudima je prošljeno kod nas gdje se kaže ljudi se vežu za riječ a oni drugi za nešto drugo dakle ljudi se vežu za riječ kad kaže ti čovjek taj izvršava i to je od emaneta vidjet ćemo kasnije što znači i koliko znači izvršavanje s jedne strane emaneta a koliko znači s druge strane i o neizvršavanju Radi emanet kod ljudi prema ljudima u pogledu nije govora. Da su drugi bezbjedni od tvog jezika. Da nikoga nećeš ogibati, ogovoriti. Da nećeš premijeti tuđe riječi. Zatim, ako ti je neko ukazao neko povjerenje, makar ti i ne rekao, čuvaj to kao tajnu, treba da čuvaš kod sebe i nikome dalje, da ne prenosiš osim sa izunom i dozvolom dotičnog da možeš drugima, da možeš drugima to prenijeti. Zatim čuvanje samih emaneta kako je bilo nešto pomjereno i tako dalje. Dakle ovo su samo neki primjeri iz emaneta iz područja iz područja ljudi i međuljudskih odnosa. Resolusija Saalem nam ukazuje na važnost ovih emaneta Pa kaže u svome hadisu koga bi ježi iman i Ahmed La imane lima la emanete le Ne ima imana, ne ima vjerovanja Ona je kod koga ne emaneta Ona je kod koga nima povjerenja Ona je kod koga nisi siguran da li će ti te emanete ispuniti. I s jedmi i s druge strane I u Allahovim principima i u, i u pravima ljudi وَلَا دِينَ لِمَا لَا أَهْدَلَهُ نِكِ إِمَا مِّرْنِي كُدْ ОНОГА којi se ne drži u govora i zato je karakteristično za živove što spomije Kur'an Kerim کُلَمَا أَهَدُ وَاهْدَنِ نِبَلَهُ فَرِيْقُوا مِّنْهُ kada god sporazum nekim zaključi jedna skupina njih uzme i to odbaci dakle to poništi i nikada ugovor s njima ne može ne može spoditi Jer oni koji škope ugovor jedne strane, vidjet ćemo da će dovesti druga i reći, oni su taj ugovor prekršeni mislomi, tako dalje. Tako da uvijek uvijena, kada god neki ugovor škope, oni kao jedna skupina njih da prekrši. Dakle, din je vjeza za ovaj emanet. I zato jedno od najkarakterističnijih, jedno od najznačajnijih svojstava lukvila jeste upravo izvršavanje emaneta. I zato u Sanji Jedno od svojstava Munafika Spominje se da je kada mu se nešto pomjeri On to iznevjeri Od bilo koje vrste je maneta Šta god mu se pomjeri I bilo šta da mu se pomjeri On to iznevjeri Ne možeš biti siguran njega Pa kaže Resul Kod koga bude jedno od, od ovih svojstava Ima svojstvo Munafika Ako kod koga se sve četiri svojstva nađu, od ovih spomenutih u Arisu, kada govori laži, kada mu se povjeri nešto, on promenjeri, kada obeća, i to je od emaneta obećanje, kada obeća, to ne izvrši. da A kada se, se svađa on da prelazi svaku mjeru i svaku granicu. A kod koga se sve četiri svojstva nađu, on je čistim u radicu čisti dakle od, ovdje vidimo od svojstava munazi kada su dva spominuta ovdje upravo kada se tiče Emaneta a to je kada obeća to neizvrši prekrši i kada mu se nešto pomjeri on to pronevjeri dakle sve je to od, od Emaneta vidjet ćemo da nam Kur'an na dva mjesta spominje ko suđe i zapravo govoreći o o dženetlijama, na dva mjesta spominje ova karakteristična svojstva, spominjuči emanet. Pa kaže, um. To su so oni koji čuvaju raun. Čije je svojstvo? Ovo ovaj je u obliku svojstva. Spominju. U obliku pridjeva. Dakle, to je njihovo ostalo svojstvo. To su so oni koji, čije je svojstvo, li emanati da svoje emanete va ahdi i svoje ugomore, svoja obječanja raun stalno čuvaju to je ovo svojstvo i za toga učiš mi Allah kaže ulaike humul va risunel lirine jer risunel kirdevs to su nakljednicioni koji nasljeđuju kirdevs Firdau se dženne, koji nasleđuju dženne, koji ulade u dženne. To su njih ova svojstva. A prije da je spominuto oni koji čuvaju snizna mjesta, oni koji čuvaju namaz, oni koji se boja Allah da baraka va ta'ala i tako Dakle, to je taj emanet koji je obuhvata i, i vjeru i koji obuhvata dunjavu. I zato iskreni muhmin izvršava i nastoji izvršavati sve emanete. I... U prvom redu, kada čovjek izvrši emanete i ono što bi je povjereno da lađe na on da će izvršiti i ljudske emanete. ako ga vidimo, da, primitno, na naše oči, izvršava Allahove emanete, ali kršnih. Među ljudima on Onda se za takvog I u pogledu takvom Šobjek mora zapitati I reći da ni u onim Allahovim Tabaraka wa ta'ala emanetima Taj nije kako treba I da je to što se kod njega pokazuje I vidi samo primjedno i samo formalno Jer onaj ko bi prema Allahovim Izvršava emanete Izvršava ćete će emaneti prema ljudima I šta je upravo Navelo ljude Kroz istoriju islama A posebno u vremenu ashaba Rasula s.a. da prihvodali islam masovno. Islam se nije silnom širio, kao što hoće neki da kažu. Islam jeste uklanjao prepreke na putu šire, širenja islamu. To je tačno. I nije će i ukladiti. Ali nima prisile uvjeru. Ljudi su dobrovoljno i slobodno prihvodali islam. Ima onih koji su bili među muslimanima i islamskoj državi. Nisu prihvodili islam. Ima njivo Ima njivova štet Ali većina je prihvatila Upravo zbog toga Što su vidjeli u toj prvoj generaciji mu'mina Toj generaciji koja odgojio Allahov resul a.s. Kaj emanet Emanet u svakome pogledu I o tome bi se dalo koliko vođete Na prvom mjestu emanet U pogledu vlasti i vladunini Imamo primjer Emiru mu'minina Ali radijalahu anu Blagana pao vjerni koji nalazi svoj pancir kod jednog židova, pa mu kaže to je moj pancir, on ko halifa, kaže to je moj pancir, nije došao odmah rekao, edo da, mojsko njega u zakorda više ne vidi bijeloga dana, a meni ne samo pancir, nego i njenu kuću i pokućstvo i, i sve što mu je od da ostalo, što bi današnji neki uradili. Neko kaže to boj moj pancir, on kaže nije, to je moj pancir u mojoj ruci. Gdje to ima danas, gdje to ima danas, gdje ljude sude bez presude, gdje zapravo izvršavaju kazne nad ljudima bez suda i pre, presude. Gdje izvisne parolu i na osnovu te parole generalizuju i ljude sude i cijele naroda uništavaju valahi, zemlija plaće i nebesa plaću za islamskom pravdom ali ko će je ponijeti traži, nosio se te pravde i toga emaneta najveće i idu pred pred kadija muslimana pred Čureha el-kabija i halifa vladar preovjerni emiru ime u mininalija radijalavu aminu u nedostatku dokaza nema nikakve mogućnosti da dobije taj pancijer Nema dovoljno dokaza Ima samo jednoga svjedoka Nema drugoga svjedoka I Kadija presuđio u koris toga židova? I ovaj kad vidi pravdu Islama Kaže Ašhedu Allah ilaha illa Allah Ašhedu al ne Muhammed rasulullah Koliko je danas zuluma među ljudima Od strane muslimana samih Međusobno među, među ljima Ili od strane Nekih muslimana prema nemuslimanima Učinilo da ispriječi U prihvatanju ovog adina Aliya, radiyallahu, zbogovej pravde goviva ono, što je lečio panciera, ono, što je lečio cijelom dunia u kanavom na svijetu. Jer mu kaže Resul Ali, salam, da Allah toga, on put jednog čovjeka bonjeti njego sve na svijetu. I on da upljučuje njime njegovom pravdom to. Kaže, ja šedujem, la ilaha ila Allah. U ja šedujem Muhammeda rasu Ja priznaim, taj ovo istinska vira. A panci je tvoj vladaru mu'mina. A onda mu kaže, ja ti poklanjam i pancir i, i konja uz njega. Dakle, vidimo izvršavanje toga emaneta u pogledu vlasti. Izvršavanje emaneta u pogledu crgovine među ljudima. Zvigod Ljudi su dolazili kao trgovci. Ljudi su vidjeli taj emanet da ne ima zakljedanje. Ne da on gleda da ga ovaj dotični ne vidi. Pa da ga zatimne. Nego izmiri koliko treba, a onda još tome dodata. Pa, pa izmiri. I ovaj se pita, šta to ovoga prisiljava da tako učini? Ni samo da mi neće zatimut, nego mi više daje. Zato što je to prava vjera, što ljudi vjeruju u to. Ali kad ljudi vide da se danas ljudi ovako odnose, muslimani, prema svojoj vjeri, onda jednostavno kažu, a pa što će onda nama kad oni to ne poštuju? Dakle, emane tova obuvota i vjeru i dumjalotu dakle izvršavanje svih obaveza i tu se pokazuje iman i vjerovanje muhmina jer vjerovanje nije obojeno i muhmin ne može biti obojeno od vjerovanje vjerovanje nije obojeno od prakste ne može se govoriti alhamdulillah meni je iman u srcu a ja ću daći šta ja hoću ne može to tako to je opužba islama to ruši islam na taj način nesvjesnost Resulullah sallam u hadisu koga diježnji imam i kaže El mu'min o men emine hun naso ala dima'ihim wa emualihim Mu'min Da nas traže definiciju mu'mina Ko je mu'min? Kaže Resulullah sallam <muchu> Mu'min je od koga su ljudi sigurni u pogledu svojih života i svojih imetaka Što znači onaj ko neće ljudima u pogledu njovih života i pogledu njovih imetaka njovih prava i neće zakiditi, znači da je već izvršio Allahove, kako Allahove obaveze koje je dužan bilo da izvrši. A u drugom, hadisu bilje že Resulullah spomije Resulullah sallallahu alaihi wa sallam koga spomije imam Ahmet i kaže, edil emanete ila meni temenake. Izvrši emanet prema onome kot je dao povjerenje. Wala tehun len haneke. A nemoj iznevđeni onoga ko je tebe izne Dakle, ako je tebe neko iznervirao, nemoj mu vraćati stomir. Ne smiješ biti takav jer to nije svojstvo mu'mina. To nije svojstvo muslimana. Ti zevjeriti nešto, obećati pa ne izvršiti, ola držati do odgovornosti. I zato Emanet su sve obaveze. I tine Resulullah salallahu alajhi wasallam Svojedim hadisom u huwa svetu i kaže kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih svi ste mi pastiri svi nešto čuvate svima je nešto vama povjereno i svi ćete biti pilaani 'an ra'iyatihi onome što vam je povjereno dakle imanetu buhata sve i vjeru i dunjaluk i upravo tu se pokazuje muknim mu'mininom u drugom slučaju مؤمنون سنسنية دشاغتي دا ازنويري دا ازنويري وحدثو كما بلجي امام مداود سوامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاže من اشعر على اخيه بي امرين يعلمو ان الرشد في غيريه فقد خانه کو پساويتو يسوغا برات مسلمان ونجنو ازناه da je dobro u nečem drugome. Kaj ga iz nevjerja? Kaj ga je bledarija? Je Jer u osnovi tužanci entuhib almar'a la tuhibuhu illa lila da voli čovjek nizbog što je u Allah i entuhid li akhika ma tuhib li Da voli što je brat kao što voliš i sam sebi. To su ti mizan, to su te vage našeg imana i vjerovanja koji su danas potrebne među muslimanima, kad da smo izašli prije svega iz ovim dinjske krize je svaka druga kriza to što smo napadali na mnogim frontovima najgore je što smo napadnuti u našoj vjeri što su naše kuće iznutra na... što su naše tvrđave iznutra napadnute što i naš ima napadnut a kasnije lako je napast na ljude lako je vjenocit učiniti lako je razvijati sve ostalo učiniti ulazom poslanicu sam da nam, nam spominje vrijeme koji će broći posle njega Znamo da su tri najbolje generacije Generacija Ashaba Tabina i Tabitabina Tri generacije od Resula Ali Sata Zatim kaže Resula Ali Sata Sala U hadijskog abirži imam Bukhari Inne ba'dekum kaumen A poslije vas Nakon ovih najboljih generacija Doći će ljudi, doći će narod Jehu nuna Vala ju'te menune, Koji će iznevjeravati Koji neće emanite ispunjavati وَلَا يُؤْتَمَنُونَ i u koje se nece imati povjerenja u koje se nece imati povjerenja au drugome hadisu kaže nam Resul Aleyhi S.A. i za dhujji'ati l'emanetu فَنْتَظُرِ السَّاعَ kada nestane emaneta među ljudima onda očekuj tu amet sfida onda očekuj troppa slova svita kada među ljudima nestane emaneta i nestane toga povjerenja pitaju ashabi وَمَتَا دَلِكَا رَسُولَ Allah. Kada je to Allah'a poslaniči? Kako će se to desiti? Kaj be dalik? A on odgovara اذا usnidel emru ila غайri ehlihi فَمْتَغْرِسَا kada, kada se budu funkcie, žaini, kada se budu davale odgovorne funkcije položajni, kada se budu davali emaneti, onome kome ne pripadaju onda očekuj kijamecki dani Dakle, u vremenu, kada se budu poslovi od povjerenja davali varolicama. Davali nesposobnijima. A kada se budu oduzimali ti emaneti od onih i ih zasnižili, dakle, koji su od povjerenja, onda je to jedan od, od preznaka sunnjega dana. A ima ljudi hađar, laskarani, u komentaru moga hadisa u Buhari kaže, upravo što je ovaj hadis spomenut u poglavlju o zdanju. On kaže... Dava će se taj emanet od vlasti pa će preuzimati ljudi koji su nesposobni ili od nisu od povjerenja, dolaze radi koristo ljudi radi neke svoje lične koristi radi sebe, prodat će cijeli narod prodat će cijelu državu prodat će generacije koje dolaze iza njega zadlužit će ih da Allah sačuva da ga proklinju pravničat postojeće generacije zatim u ilumu što je najvažnije Što, što će se davati onima koji ne znaju kaže Allah i kaže njegov retsura ali sada sada, nego će govoriti kaže filozof ovaj ili kaže filozof onaj ili kaže orientalista onaj. Dakle ponosit će se nemuslimanima i od njih će prenositi znanje i na taj način ljude skretati i odvojiti sa pravoga puta kaže da je čini mati će se davati taklima zbog postojanja neznanja. Dakle zato što će postojati neznanje. Kao što kaže Resulatar sa usom hadis sahi hadisu inal ilma la yuntaza minan nas intizaa. Ilm neće biti uzet od jednog od ljudi preko noći. Lakin Allah je predoduje bi qad al-ulama. Več će ga Allah uzimati i uzima u ljemi. Vi ćete danas. Da se upravo tu cilja, da ne postoji u ljema Da narod ima nikog povjerenja. Da nema ljudi koga može pitati o vjerskom i zinjaličkom pitanju i da je siguran, da je raha, da će mojom pravo kazati. To se hoće. Da se među ljudima učine to povjerenje prema u ljemi. Već će uzimati ilom uzimanjem ulemje. Hatta i da nem ljubke alima. Tako, kada više ne ostavi ulemje među ljudima i tehaven nasolu usen džuhala, ljudi će uzimati za svoje voćstvo, za svoje predvodnike, džahre. Oni znaju dunjalu, kao što Kur'an kaže. Znaju ovaj dunjalučki život, znaju koliko je ova marka, koliko je ona, koliko su ove valute, koliko znaju, oko dunjaluka, ali pogledu ahireta, ništa, ništa ne zna za taj emanet. Pa će ljudi uzimati za svoje predvodnike, džahile, ne znali se umjeri, krivo idu oni i drugi na krivi put, i drugi na krivi put od vode. Dakle, to je jedna vrsta u propaštavanje emaneta. Kolika je važnost emaneta, o tome se da uh, puno govorici, mi ćemo ovde samo spomjenci uh, neke primjere iz istorije islama, iz, iz hadisa i tako dalje. Imam Ibn Đernik prenosio da je Abdullaha Ibn Nesuda radijelahu, a ono, ono, ono od Allahovog Rasula sada sada sada da je rekao pogljib je Allahovom putu šehadet, šehid od je na Hiret na Allahovom putu, čisti sve grihe ili je rekao čisti sve nije ovaj radija siguran, jel? Allahov resuljao čisti sve grije i čisti sve al na to se odnosi čisti sve osim emaneta da dakle, emanet ostaje emanet ostaje jer će biti pitan za taj za taj emanet Allahu tebareke ve taala Imam Ahmed bin Yaghi ud poznatok as haba Hudayfa ibn Yamana koji je bio povjerenik Allahovog resula alejhi salatun selam Da kaže Allahov Resul a.s. rekao nam je dva hadisa Rekao je liši Ali u pogledu emaneta dva hadisa nam je rekao Jedan sam ja doživio A drugi još mi sam. Koja dva hadisa Moje rekao Kaže rekao je da je emanet pohranjen u ljudska srca A potom je objavnen Kur'an Dakle Kur'an je došao Na ta srca koja su u sebi imala Emanet. Znači preuzimala su obavezu I zato, čim nešto bude odjavljeno od Kur'ana, odmah su to saznavali, radili, potom i čista generacija, jedva čekaju, upijaju Allahov vahid. A danas, malo ko pita, je naša obaveza prema učenju Kur'ana, kako je naša obaveza što treba u pogledu Allahovog govora da radimo najviše pitanja se postavlja što ne može muzika, kako ovako može li vrsta muzike, može li ovako problemu, ljudi plaću nad muzikom ne plaću nad Kur'anom nažalost kad slušaju muziku razklat će ih, kad slušaju Kur'an slušaju kako umri emanet je poranjen u ljudska srca a potom je objavljen Kur'an pa su oni naučili iz Kur'ana i sunneta radili potom je govorio nam je i o nestanku emaneta dakle to je bila prva ta generacija koja je prihvatila imala taj emanet prihvatila Kur'an i potom je radila zatim kaže čovjek će zaspati lakim snom bit čovjek u gafletu a gafleto je nemar nemaran odnos prema Allahovo vjeri musliman od bajrama do bajrama od ramazana do ramazana nehajdi nema obavezi prema Allahovo vjeri dobrovoljno, ako kad bude, ako se korozi, ako ko umri akosta budi? Zatim će čovnik zaspati lakim snom i emanet će mu biti istrgnuti s srca. Dakle biće u gafletu, biće u tome nemaru i izgubića taj taj emanet. Postaće drugim riječima neodgovoran, postaće neodobezan. Ili prima čemu? Jel mu žena otišla u kako loše društvo, jel mu žena klanja, jel se pokriva, Je treba da bude, jel jel mu na treba da bude? Jel mu Odgaja djecu. Gdje su djeca? Šta je sa djecom? Šta je sa rodbinom u pogledu emaneta vjere? Šta je u pogledu Allahove vjere? Koliko je on prihvatio? Ništa. Najvažnije je, jel plata na kraju mjeseca došla. I kada ćemo dobiti za ostatak? Najvažnije je dunjavu. Za dunjavu se radnije i za dunjavu se žalosti. Kaj bi propala sva vjera, neće ga ni obradavati, neće ga ražalostiti ili kaj bi svi uomini postali sebi su ne ima obaveze nikakve istrgnut će mu biti emanet iz srca pa će ostati njegov trag poput traga od plika dakle, imam ja samo trag emaneta a toga u stvari emaneta ne imam gdje kaže ovaj ashab, hodejfe, jednog eman poput plika na kojoj misliš da je pun a on njemu ništa ne ima, prazno. voda obična koja izađe potom je, potom je rekao pa će ljudi kupovati i prodavati. A skoro niko neće isporučivati emaneti. Onako kako treba. Ukupo prodaji. Dakle, u judojalničkim poslovima. Sve dok ne bude rečeno u toj i toj porodici ima povjernik čovjek. Šta to znači? Čudoj jedno. U toj porodici. Tu je povjernik. Ne ima, rijetko znači povjernivog čovjeka. A on da i zato kad doći vrijeme, još gore, kada će se reći taj itaj je pametan i taj itaj je razbojnik a da unjemu nema ni koliko zrno povjerenja ni koliko zrno je mane dakle je mame kaže se početi davati onima koji koji nisu za da toga koji nisu od povjerenja pa onda kaže hodite ibn jeman bilo mi je došlo vrijeme bio je nekad je vakata i bio kaže kad je bilo svjedo s kim ću trgovati svjedo nije bilo s kim svisu od pomirenja ako je musliman Doveš mi ga njegova vjera. A ako je kršćanin ili njevri, doveš će mi ga njegovsa vješina. Dakle, Emanet u potpunosti se ispunjala. Danas trgujem od vas samo s tim i s tim. Dakle, s određenim ljudima. Ne trgujem, čak i uvijem dnjavnički poslame. Ne trgujem za svaki. Ovaj Hadis se spominje i oba dva. Sahija u Buhari i Muslim. Dakle, iz ovoga vidimo kolika je važnost upravo ovoga emaneta i kako je došlo do promjene ovih emaneta kasni u kasnim u kasnim generacijama koje su se pojavile nakon ashabata bine ta bitalina. Isto tako vrlo važno je da spomenemo da muslimani Allah u Kur'anu Kerim spominje na jednom mjestu obavje vrste ovih emaneta, i vjerski emanet i obosvjetski. I to je u suretu misa u 58. ajetu i u ajetima prije toga i ajetima prasne toga. Ovaj ajet glasi, sajizu billah, inna allahe ya murku, allah vam ređu, entu eddu l emanati ila ehlija, da emanete ispunjavate, da emanete dajete onima kojima pripadaju. Sve vrste emanete. O da hakem tom bej na nazi en takkom ob belađ. A kada surte mođu ljudima da surudite popravi. inna Allah ed ni inna ja je za kombi. a Allah vas divno savjecuje inna Allahke ne senije ambasuira, Allah je da aj koji i sve vidi. prezodzira što ljudi to ne vide, ali peda Allahomm će se odgovarati. Je roddije omeajju je kur razska mođiza. tekor kaže, Allah sve vidi i čuji, što to znači. Onima koji izvrše emanete, Allah je to čuo i vidio, pa će vas nagraditi. Onima koji ne izvršavaju emanete, Allah je to čuo i vidio, pa će vas uzubrila kaznuti. Dakle, ponosi jedno i drugo značenje. Allah sve čuje i vidi. I drugo i treće, Allah sve vidi, to jeste, izvršavajte emanete, kad vas niko ne vidi. Jer znajte da ima Allah koji vas vidi. U ovim emanci, će biti pitan za njih. Na sudnjem danu. In za ugovor za obećanje će čovjek biti pitan ako se ti emaneti na dunjalu ne izvrše onda će se ispunjavati na ahiretu. kao što spomije Resulullah s.a.v. u svom vjerodostojnom sahih hadisu i kaže tada će se sigurno dati prava onome kome pripadaju to jeste na sudnjem danu emaneti i prava će se izmirivati Pa će se ovci bez robova dati od one koja je imala robova. Iako znamo da životinje ne imaju obaleza i zaduženja. I da nemaju odgovornosti. Ali ovo ukazuje na potpunu Allahogu ta'ala ta pravdu. Kad će se ti halkovi ta prava i ti emaneti među životinjama izmirivati na sudnjem danu, kako će te biti među kako će tek biti među ljudima. A tamo, tamo će se plaćati, tamo će se plaćati se vabima, s jedne strane koji bude imao, a to je najvrijednija, ako se može tako uslovno reći, još dok smo na Dunjaluku, valuta. To je ne pocijenjava vrijednost toga. Po čemu znamo? Znamo po tome, što čak ni i sebnu mrijem, i sa svim mrijemim neće dati ni jedan se vab svojoj majici na sudnjem danu. Kada će reći, nevsi, ja danas majkom. I ako znamo da zanjega po hadisu, ala i sato salam, hadisu šatva ata, da nije spomenio nijednog griha da ga je učinio. Ali nema toga kome neće trebati se vaba toga dan. I ko se toga dana osebi neće zabaviti. Toga dana će se izmirjivati ovi emaneti. I vjerski emanet, kao što kade Resulat Ali Sadu Salam, Allahom, emanet ili dug prema Allahu je najpreće da se izmiri. To jeste, ako čovjek u prošlosti nešto nije učinio, ili neko od njegovih bližnji nije izvršio neku obavezu, u tom je slučaju, u tom je slučaju najpreće je da se dug prema Allahu, da izvrši. Ako je precelio neko, a ostalo mi je posta Njegov bližnji će to napostiti za njega I to je po šarijetu tako propisano Ako je ostalo da ovavi hađ Isto tako će to učiniti Ako je ostalo neki emanet dug I tako da je vratit će se taj dug i, I ono što je I ono što istoga ga proistići Uzvišeni Allah te je Objavio je ovu vjeru savršenu I tako je i dao Tako da se ne može Ona odvojiti od dunjaluka. Nikom je slučajno. I zato ne vidimo da je neki princip povezaniji sa vjerom i sa dunjalukom od principa emaneta. Jer obuhvata i dunjaluk i ahiret. Jer obuhvata i vjeru i sve ove naše dunjalučke poslove. To jeste da izvršiš obaveze koje si dužan izvršiti. Prvo prema Allahu, jer će te on pitati Prvo što ću pitati o Somehamu. A to je namaz. I znamaza će se vidjeti kakas. I zaista će mu to vidjeti. Ne može se djesti s jednije strane da vidimo nekoga da klanja redovno. I reklo bi se ispravno. A druge strane radi dijela koja ne može jedan musliman da radi. Jer Kur'an kaže inna A Kur'an je istina. Da je Allaho govor. Namaz priječava od nevaljalština i od poroka. I s jedne strane ima namaz, a s druge strane isto tako ima i poroke i nevaljaštene. Onda nešto nije u redu. Kuran i sinu govori. Onda znači da mu nije u redu njegov namaz. Izvršenje ti toga emaneta mu nije u redu. I onda mu nisu ni ostala bjela u redu. Znači da to formalno radi izvršava. Izvršava iz adeta, a ne iz ibadeta. Izvršava zato što je naučio tako. Sklanja što zna da mora sklanjati kod. Kako? Šta? je li razmišljao jedan namaz kad se klanja kako treba drugačije insan iz njega izlaši a kamo li pijet puta dnevno da se čisti a to bi drugačije skroz bilo ono je bi jedan pošao od jednog propisa ajmo namaz i uspostaju pa onda dalje ići moramo se vratiti na neke osnove jer ovo što se danas nama dešava nije to izvan mogućnosti rješenja šarijetskog a to je da se moramo na osnove vrat preispitati se na šobnost prema Allahu naš šobnost prema svojoj vjeri Prema ljudima, prema muslimanima. Pa i prema drugima. Pa bude oni čvrsti, onda je to jedna snaga. Koja nas ne može pokolebati. Da sve svoje poslove, zasnivano na pokornosti Allahu, i to muslimane i mulmine ujedinuje. Ništa drugo. Nacija je jako ujedinu i Šta koristi? Šta ti koristi nacija? Kad sad udare na jednu naciju, sutra na drugu, naša nacija i islam i muslimani. To je naš umlet. Svi slijedbenici Resula, sallallahu alaihi wasallam. Pa nam onda ne mogu ništa. I onda ćemo biti prvi, kako treba. I drugače, ako se budemo dijeliti, ovo je ovaj islam. Bosanski, ono je turski, ono je arabski, ono je onaj, nema ništa od toga. Jedan islam onakav kakav jeste izvora. I ništa ga ne može podijeliti. I on nije samo islam u džamijama, nego islam ih i islam na radnom mjestu, i islam u svim porama ljudskog života. Ono što mnogi ima, koji ovo čuju, nije pravo, ali najvažnije za Allah dželle šanu tefima dakle to je taj najveći emanet da čovjek zna zašto je došao na ovu a to je pokornost Allahu dželle šanu a u Kur'anu nije samo da se nešto postavlja da je zakat hađžab vije se na Allahov putu i tako dalje nego govori o kupoprodajnim govorima i date da jentum bideinin ila eđelim mu semen faktu bu kada međusobno drugove budete ugovor o dugu budete splatvali, poslužijete novac do određenog roka, faktu bu to zapišite, kako ćete zapisati taj pa najdužji ajet u Kuranu koji govori o splapanju ugovora koji je na osnovu dugovanja i tako dalje vidjet ćemo da nam govori o mnogim propisima Kupa, prodaje, propisima rata, o propisima mira. Dakle, nema ima nijednog pitanja na Dunjaluku, pitanja vjere i pitanja Dunjaluka, bilo kako našeg pokreta, a da Islam nije dao rješenje za to i nije dao. Ili je farz, pa moraš izvršavati, ili je haram, pa ne smiješ, ili je lijepo muk, ili, ili je ustehad, ili je pokuđen ili je nubah ostavljeno, slobodno, dozvoljeno ti, pa ga radi. Samo nemoj, i u tome je dozvoljeno, nemoj pretjerava da te ne spriči onome što je peće, ili da te ne spriči onome što treba da izvršiš od obaveza. Dakle, to je taj islam. Drugim riječima, da bismo zaključak iz ovoga što smo rekli, izvukli, emanet kod muslimana jeste uspostavljanje vjere u svim porama naših života onakve kakva jeste, savršena uspostavljanje vjere kod mu snemada. To je taj njeman. Dakle, odgovoran odnos prema svemu onome što nam je propisao uzvišan je Allah tabaraklada. I zašto će nas na kraju i pitaći? Jer znamo da će nas pitati pored namaza još četiri pitanja o vremenu, ga provati, o našim životu, to je svemenu, pitaće nas o našoj mladosti, nazi, gdje smo tu snagu potrošili? Jesmo li negdje po stadionima, jesmo li negdje po nekim halama, ili smo na pravom mjestu gdje Allah traži veće pitaju našem znanju, gdje smo po njemu radili, i našem imetku, gdje smo ga zaradili, gdje smo ga potrošili. Dakle, obuhvataju putanja ahireta i vjeru čisto, a obuhvataju i dunjalu, sve obuhvataju. Dakle, izvršenje emana kod muslimana jeste uspostavljanje vjere onakve kako ona jeste. I zato se ne može desiti muslimanu da kaže, uradiću to. I da se obaveže time da će uraditi, a nakon toga to ne izvrši. To mogu biti samo dva slučaja. Ili se radi onome ko ne poznaje vjeru i ne poznaje značenje toga što je rekao to ću uraditi. Obavezujem se, ja sam odgovoran i obavezan za to. Ili je vrka neznalica, ili je taj koji zna, a neće da izvršava, a ne zna se šta je, šta je od toga. gore u svakom slučaju, mu'min je odemanetan. I kada se ispune svi ovdje maneti, onda će i biti napredka među muslimanima. I islam traži savršenstvo, kako i barecima, tako i dunjavučkim stvarima. Allah voli kad neko radi neki posao, da ga uradi kako treba. U biloćenu, i muslimani trebaju tu da dadu primjer drugima, a ne da se kaže ta roba je dobra zato što dolazi od, od dotičnih kafira, nije važno kojih. Ne može to biti tako. Treba da se kaže ta roba je dobra zato što dolazi od muslimana, zato što je njih vjera odbojila. I to ti je davat. i to ti je din, i to ti je širenje vjere kad kažeš to su napravili muslimani. Znači da su od povjerenja. Znači da su od emaneta. Što danas ljudi hrle da rade na zapadu negdje? Zato što su im koliko bilo obećana ta prava što nisu kod drugih. Ljudi traže pravdu, a što mislite da hrle muslimanima? Zbog pravde Islama. Oni održavaju pravde radi Dunjaluka, a mi ga trebamo održavati radi naše vjere. E to su sveti ti emanici koje ne bismo mogli kroz više versova probrojati. Ja sam samo nadeo primjere emanet. I zato mu'min je od povjerenja. I zato se emanet, riječ emanet, riježi za, za mu'mina. Jer je sve od povjerenja od odriči sigurnosti, bezbjednosti, iskrenosti, potom je i mogu mi nazvano kao što je i emanet nazvan emanetom. I zato molim uzvišenog Allaha tebareke ta ve taala da nam dadne sifatove vjere kao što kaže uzvišeni, kao što kaže resulasa sallam, menjuridillahu bihi khairan yusaqihu fi'd-din, kao me Allah hoće dobro, Allahu dadne da razumi vjeru, da je svati šta znači da svati vjeru, šta vjera od mene traži, da nam dadne da svati mo našu vjeru, da da su to i i da su to i sve naše radnje, da je naša vjera emanet naš i da ćemo biti pitani za svaki naš postupak pred Allahom dželašanu i to je taj najveći emanet. Da ga sprovedemo u našem životu. Molim uzvišnog Allaha te da nas pomogne na tom je putu, da nas učvrsti, da nam olakša obaveze koje imamo i emanete da ih ispunimo i molimo uzvišnog Uspana da nas pomogne Danas sačuva iskušenja, danas sačuva zlih vladara i njihovih nepravdi, danas sačuva svih iskušenja prava. Ja sahibal hammi inal hamma munfaridun أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الأمي إن الأمم فرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا أبنيت فتق بالله وعوض به إن الذي يكشف البنواه والله إذا أبنيت فتق بالله وعوض به إن الذي يكشف البلغى الله يا صاحب الهم إن الهم مدرج بخير